A Sárga Zónában 2109. Június 24 Már elmúlt éjfél, amikor néhány üzenetváltás után Gergő és Sven berobogott barátjuk kabinjába. Ben várakozás közben fel alá járkált. Mivel apja továbbra sem válaszolt az üzeneteire, biztosra vette, hogy történt vele valami, sőt, már abban is bizonyos volt, hogy Doktor vele áll az egész ügy hátterében. Nem várhatunk itt tétlenül, fakad ki kétségbe esetten. Mik a lehetőségeink? kérdezte Gergő. Sven mélyen beszívta a levegőt és sorolta. Az egyik, hogy szólhatunk Lunának, kettő, mehetünk egyből a tartókhoz, ahol remélhetőleg nem Troy az éjszakai ügyeletes, vagy harmadik opcióként mi keressük meg apukádat. Megnézted a térképen merre van? Ben lemondóan legyintett. Múltkor is kivolt volt kapcsolva jel, de ellenőrzöm. Az íz e kinyén lekérdezte dr. Mateovel a tartózkodási helyét. Meglepve tapasztalta, hogy a rendszer rögtön a kijelző térképére vetítette a találatot. Te jóisten, a laborban van. Mielőtt elaludtam dr. Rózdél, azt mondta, már elment. Akkor később visszament. Vagy dr. Rózdél hazudott? Állapította meg Sven. Oda kell mennünk mondta Ben, és felpattant a székről. Gergő tanástan alul nézett utána. Jó, de hogy jutunk be? Sárga zónában nincs jogosultságunk. Srácok, elfeledkeztek az üzenetről. Ha eddig elvezetett minket, talán most is abban lesz a megoldás, mondta Sven. Ben úgy érezte, a reménytelenség végzetesen elgyengíti. Visszaült a pulthoz. Na de, apa, vagy bárki is írta azt igazán nem tudhatta előre, hogy a következő lépésben a laborba kell mennünk. Azt lehet, hogy nem tudta, de elképzelhető, hogy a még hiányzó adat, fájt és a rejtjelező kulcsot ott rejtette el. És akkor benne kell lenni a szövegben a hozzájuk vezető útnak is. Nézzük meg a következő verszakot. Azaz Sven már olvasta is a szöveget. Egyenrangú minden a világban, a sok erőt egy összezárja, ha utadat ajtóája, hat jegye fordítva feltárja. Igazad van, bólogatott Gergő. Lehet, hogy ez lesz a megoldás. Ez egyértelműen egy ajtó kinyitásáról szól. Méghozzá, egy hat jegyű kóddal. Az kereken egy millió variáció, ha csak számjegyekben gondolkozunk. Töprengetben elkeseredetten. Sven a szöveget bűvölte. Biztos, hogy a sorok között ott van a pontos megoldás. Csak rá kell jönnünk. Ben próbált összpontosítani. De hiába. Gondolatai úgy szálltak szerte szét, mint a pittypang vitorlái a friss tavaszi szélben. Gergő tőle szokatlan komorsággal vizsgálta a szöveget és hangosan gondolkozott. Két alapelv maradt, az önkéntesség és az egyetemesség. A legutóbb tanultuk a nemzetközi egyezményekkel kapcsolatban, hogy a Vöröskereszt különböző országokban működő társaságai egyenrangúak, ugyanazok a feladataik és kötelességeik, és együtt alkotják az egyetemes, vörös keresztes mozgalmat. Egyértelmű, hogy ebben a verszakban az egyetemességről van szó. Sven beírta a keresőbe az egyetemes szót, és felolvasta a találatot. Az egyetemes jelentése mindent vagy mindenkit magába foglaló, mindenkire egyformán kiterjedő, idegen kifejezéssel mondva univerzális. Bennek a szóról az univerzum végtelen feketessége jutott eszébe. Abban a pillanatban úgy érezte, ő is odakint sodródik a néma sötétségben, reménytelenül, és nincs mibe megkapaszkodnia. Vett egy mély levegőt, és a szövegre koncentrált. Lehet, hogy a Világegyetemmel kapcsolatos a megoldás? kérdezte. Sven már rá is húzta a keresőre az univerzum, erő és összezár szavakat, aztán már olvasta is a mesterséges intelligencia által felkínált értelmezést. Azt írja, hogy a világ egyetemet alapvetően négy erő tartja össze. A gyenge és az erős kölcsönhatás az atomok szintjén hat, az elektromágneses erő az atomokat és molekulákat rendezi össze. A negyedik erő pedig a gravitáció, ami a négy közül a leggyengébb kölcsönhatás, de nem lehet leárnyékolni, ezért a ható távolsága végtelen. A gravitáció határozza meg az egész univerzum szerkezetét. Ben izgatottan dobolt ujjaival az asztalon. A hatjegyű kód csak is számjegyekből állhat. Múltkor elmentem apa elé a laborhoz, és akkor láttam, hogy számkódot kér a rendszer. Próbálj keresni egy számsort, vagy képletet a gravitációval kapcsolatban. Miközben Sven dolgozott, feszült csend telepedett a kabinra. Gergő bíztatóan odabitszentett Bennek. Egy so, szót sem értek az egész levezetésből. Megvan. Kiáltott fel kisvártatva, Sven. Létezik egy képlet a gravitációs tömegvonzás nagyságának meghatározására. De van benne egy arányszám, amit gravitációs állandónak neveznek, és ennek a szorzószáma körülbelül 6. Egészen pontosan 6,67428 ezred. A tudósokból ki is nézem, hogy a születési dátumuk helyett ezt használják jelszónak, kommentálta Gergő. Nincs jobb ötletünk. Gyerünk, próbáljuk meg. Indítványozta Ben, és felmarkolta a hátizsákját. Sven elmentette a számsort, és kérdő arccal fordult a többiekhez. Magunk lépünk akcióba, vagy szólunk a hatóságnak? Ben határozottan válaszolt. Egyelőre szeretném kihagyni a rendfenntartókat. Bízom az üzenetben, eddig minden úgy volt, ahogy megírták benne. Ha a versírója arra utasít, hogy tartsuk titokban, akkor azt kell tennünk. Ben egy pillanatra megtorpant. Lunának megígértük, hogy tájékoztatjuk a fejleményekről. Nincs idő, hogy megvárjuk, de menet közben hagyok neki üzenetet. És fiúk, köszönöm, amit eddig értem tettetek, de nem várom el, hogy jobban belekeveredjetek. Nem tudom, mi vár a laborban. Apát nem hagyhatom cserben, de nem kell velem jönnötök. Sven és Gergő két oldalról Ben mellé álltak. Hallgass, ezúttal is a versre, ne feled. Az egész az egységgel kezdődik, figyelmeztette Szent. Az utolsó verszak pedig azt mondja, munkádért aranyat ne várj, világ sorsa hárul reáld. Ez az önkéntesség elvére utal. Így van, senki sem kényszerít minket, fűzte hozzá Gergő. Ahová te mész, nekünk is ott a helyünk. Azzal kiléptek a kabinból. A az élet ritmusa hasonlóan zajlott, mint a Földön. Az éjjeli órákban az emberek többsége a kabinjában aludt, csak a 24 órában működő munkahelyek dolgozói voltak talpon az éjszakai műszakokban. Éjfél és reggel 6 óra között az üzletek, szórakozóhelyek és egyéb közösségi létesítmények is zárva tartottak, így nem sok értelme volt elhagyni a lakókabinokat. Ez időtájt a legfelső szinten volt csak számottevő mozgás, a kupolával fedett sétateleken ahol az éjszakai órákban is andalgott a kozmosz fenséges fekete búrája alatt néhány szerelmes pár, vagy bóklászott néhány álmatlanságban szenvedő városlakó. A kutató létesítmények többsége, így dr. Vela munkahelye is, a hármas szinten helyezkedett el. Néhány nappal ezelőtt ben járt már itt, mégis szüksége volt a térképes segítségre, hogy a sok egyforma kereszt folyosó közül megtalálja a megfelelőt. Gergő néhány lépéssel lemaradt, és visszafelé tekintgetett. Eddig nem találkoztak senkivel, és remélték, hogy éjszaka Troy sem kajtott utánok, de nem akartak könnyelműségből hibát elkövetni. Útközben Sven megnyugtatta őket, hogy ha bejutnak a laborba, biztonságban lesznek. Legalábbis Troy nem tud utánuk menni, mivel az ő alacsony szolgálati beosztása nem jogosít a sárga zónába való belépésre. Ez lesz az Ben előre mutatott. A folyosó zsák utcában végződött, a végén állt a Biovír bejárata. Ben ellenőrizte apja tartózkodási helyét. A térképes jel szerint oda bent volt. – Valaki van mögöttünk? – suttogta Gergő, és lemaradt a folyosó kanyarulatában. A sarokról leselkedett visszafelé. – Sven, mond gyorsan a kódot! – szólalt meg Ben, amikor odaléptek a labor bejáratához. – Siessetek, közeledik! – jelezte Gergő a távolból. 6, hat, hat, hét, négy, kettő, nyolc, diktálta szven. A képernyő pirosan villogott. Belépés, megtagadva. Nem jó, nem jó, mondogatta Ben tanástalanul. Csináljatok már valamit. Gergő kétségbe esetten hadonászott feléjük. Próbáld meg, még egyszer, talán félreütöttél egy számot, javasolta szven. Közben rémülten méregette a labor bejáratát. Ha nem jutnak át az ajtón, csapdába kerülnek. Mögöttük ott az üldözőjük, másfelé pedig nem menekülhetnek. Jézusom, Troy az! Gergő elugrott a sarokból és odarohant hozzájuk. Mindjárt ide ér! Ben másodszor is beütötte a számsort. Belépés, megtagadva. Ben a farra csapott dühében. Troj felbukkant a folyosó végén. Alig tíz lépésre volt tőlük. Hosszúkás képét elégedett vigyoröntötte el, és megindult feléjük. Gergőnek eszébe jutott a vers. Fordítva! Ordította. Fordítva írt be! Nyolc Mormolta az orralatben a beütött számok sorrendjét. A képernyő zöldre váltott. Belépés engedélyezve. Troy már rohant. A fiúk beugrottak az ajtón, ami sziszenbe csukódott összemögöttük. Hallották, hogy a túloldalon üldözőjük teljes felsőtesttel csapódik a bejárathoz. Egy percig dermetten füleltek, várták troly szitkozódását, de a vastagajtó jó hangszigetelőnek bizonyult. Egy félkör alakú helyiségben álltak, melynek közepén munkaállomásokat láttak az éjszakai biztonsági világítás halvány derengésében. Az átlátszó plexiből készült, ívelt fal mögött sorakoztak a vizsgáló helyiségek, melyekbe zsilip kapukon keresztül lehetett belépni. A fiúk számára ismeretlen rendeltetési tartályok és berendezések álltak a plexifal mögött, némelyeken fények villogtak. Az ózonillatú levegő néhány fokkal hűvösebbnek tűnt, mint amit odakint éreztek. Gépek, halk zümmögése hallatszott. Az egyik helyiség hátsó feléből lámpafény szűrődött ki. Észrevették, hogy nyitva áll az ajtaja. Ahogy közelebb léptek, beszélgetés foszlányai hallatszottak odabentről, de a szavakat nem értették beléptek a nyitott kapun. A terem inkább tűnt tároló helyiségnek, mint vizsgálónak. Az egyik oldalon mennyezetig érő fémállványon színes címkékkel jelölt, katonás állított konténerek sorakoztak, a másik oldalon egy kézmosó volt elfüggönyözve. Szemben egy oszlopformájú üvegajtós hűtőberendezés magasodott, polcain tároló tálcákba rendezett kémcsövekkel. A fény és a hang a tároló mögül érkezett. Benintett a fiúknak, hogy rejtőzzenek el az elfüggönyözött kis beugróban. Lassan megkerülte a hűtőhengert, ami mögött folytatódott a helyiség. Először az apját látta meg, egy gurulós álványon feküdt. Az asztalt nem emberi vizsgálatokra tervezték, mert doktor vel a feje és a lába lelógott a két végén. Végtagjait műanyag kötözővel a szerkezet fémvázához vázához rögzítették, így csak a fejét mozgathatta. A derekánál felhúzták az ingét, és egy műszer tapasztottak a hasára. Az asztal mellett, bennek háttal, egy fehér köpenyes alak állt. A fiú megismerte dr. Rózdél izzadó kopasz fejét. Nézd, Mateu! magyarázott nyájas hangon dr. Rózdél. Tudod, hogy nem akarok ártani neked? Felajánlottam 25 ot a haszomból. Elvégre a te felfedezésedről van szó. Hiába utasítottad vissza, Tudhatod, hogy meg fogom szerezni a dokumentációt bármilyen áron. Hajlandó vagyok elmenni 30 százalékig. De ha nem százba az üzletbe, akkor elveszem erőszakkal. Menj a pokolba. Nyögte doktor Vela. Ben érezte a csuklóján, hogy bejövő hívása van. Luna kereste. Egy kézmozdulattal visszautasította a hívást, aztán arra gondolt, hogy küld egy üzenetet a lánynak, hogy azonnal értesítse a rendfenntartást, ám ekkor a professzor elkezdett körözni az apja körül, mint egy éhes dökkesejű. már, Matteo! Ne jázd a nagy hűst! Itt gyötörjük egymást egész este! Láthatod, hogy nem akarok neked fájdalmat okozni, de nem hagysz más választást! Dr. Rózdél a vizsgálóasztal melletti terminálhoz lépett, és a képernyőhöz érintette a mutató ujját. Ben gyorsan behúzódott a tárolópolc mögé. Felbúgott egy berendezés, Ben apjának teste fájdalmasan megfeszült. Tessék, egy kis ízelítő! Figyeled, mire képes a gyógystimulátor, ha kicserélünk benne néhány elektródát? Dr. Rosdél kárőrvendve nyalogatta a szája szélét. Ben arra gondolt, hogy ez a hüllőre jellemző mozdulat emlékezteti valakire. Ne kényszeríts rá, hogy nagyobb fokozaton is kipróbáljam folytatta a behízelgő hangon doktor Rózdel. El sem tudod képzelni azt a kint, amit érezni fogsz, mintha egyenként ráncigálnák a beleidet. Össze fogod csinálni magad, Mateó, és nincs kedvem utánad takarítani. Inkább add át a mintát és a dokumentációt. Hagyd ezt abba rossz. Szólt a doktor vel a szelíden, de hangja remegése elárult, hogy az imént sokkolta a nagy fájdalom. Soha nem fogod megtalálni. Engem pedig akár meg is ölhetsz. Akkor sem adom át. Dr. Rozdél elégedetlenül ingatta a fejét, és újjával ismét a terminál felé nyúlt. Hagyja abba! Ben hangja határozottan csendült, ahogy kilépett a polc mögül. Az apja meglepetten emelte rá a tekintetét. Szemében rémület és aggodalom tükröződött. Dr. Rozdél Ben felé fordult, megsimított a verejtékező fejét, és a fiúra vigyorgott. Szervusz, Ben! Örülök, hogy újra látlak! MÁR vártolok. Ben lázasan gondolkozott a következő lépésen, de egyelőre nem jutott eszébe semmi, amivel szembeszállhatna dr. De várjunk csak! Hogy érti azt, hogy már várt rá? Ben elképett. A minap, amikor találkoztunk a kabinodnál, a kutatási anyagot ugyan nem tudtam megszerezni, mert megzavartál. De adtál egy jó ötletet, hogyan puhítsam meg apádat. Azt hittem majd, erőszakkal kell idehozatnom téged. De örülök, hogy önként ide találtál. Épp időben jöttél, mert ez a makacs Mateo nem ért a szép szóból. Azt nem tudom, hogy jutottál be a laborba, de a lényeg, hogy itt vagy. Majd meglátjuk, mekkora hős lesz, édesapád. Ha a te finom kis hasadra is kerül egy stimulátor. Meg ne próbáld, te átkozott. Doktor Vela ide-oda dobálta magát az asztalon, de az erős kötelékből nem szabadulhatott. Menekülj innen, Ben. Ben nem látott más megoldást, mint hogy ráront a kopaszra is megpróbálja ártalmatlanná tenni, aztán kiszabadítja az apját. Megfeszítette az izmait, és ugrásra készen állt, amikor hátulról megragadták a vállát. Csak nyugalom, te kis féreg! Hallatszott Troy hangja a háta mögött. Vagy impulzus nyomok az oldaladba. Na, végre itt vagy! Holakadtál el te? Tökkelütött! Förmet rá Troyra doktor nyelvével idegesen sepregette sápat ajkait. – Kizártak ezek a kis nyomorútak! kellett keresnem a kódodat! – Rendben, de többet ne hibázz! Troll bólintott, és még szorosabban fogta Ben vállát. A kábító pálca vége fájdalmasan fúródott a fiú bordái közé. – Ki sem, bácsikám! – kérdezte kélyes örömmel a hangjában Troy. Ugyan? Dehogy te barom! akkor nem érezheti a kellemes kis masszást a zsigereiben! Ben már meg sem lepődött, de legalább tudta, honnan volt ismerős dr. Rózdél guztustalan szányalogatása. Ezek rokonok, állapította meg magában. Hallotta, hogy Troy hümmög az orra alatt, aztán megszólal. De, bácsikám, hárman jöttek be előttem a laborba. Hol van a másik kettő? Dr. Rózdél egy pillanatra elbizonytalanodott. Zavartan kémlelt körbe. Ezt kihasználva Ben oldalra fordult és hátravágta a könyökét, amilyen erősen csak bírta. Troy feljajdult a gyomrostól és összegörnyet, így Ben ki tudta szabadítani magát a szorításból. Troy még megpróbált utána kapni, de csak a hátizsákját sikerült megmarkolnia, ám Ben olyan lendülettel vetődött előre, hogy kicsúszott a markából. Ugyanebben a pillanatban Gergő és Sven ugrott elő a félhomályból, vadul kiabálva. Gergő egy tűzoltó készüléket tartott a kezében, aminek a csövét Dr. Rozdéra irányította, és hangos sziszegéssel sűrű por felhőt fújt a professzor arcába. Sven a magasba lendített egy műanyag tartályt, és Troy fejéhez vágta. A tompa kongás jelezte, hogy a tartály folyadékkal volt tele. Troy egy nyikkanás nélkül összecsuklott. Dr. Rozdél nyálat, fröcskölve, prüszkölt, vakon forgott körbe, és neki ment minden útjába kerülő berendezésnek, mint egy megzavarodott robotporszívó. Beleütközött a konténertároló álványba, ami félig eldőlt, majd megakadt a hűtőhengerben. A dobozok lecsúsztak a polcokról és hangos puffanással a padlóra zuhantak. Ben az zűrzavart kihasználva előkapta a hátizsákjából a kirándulásokon előszeretettel használt lézerbicskáját és elvagdosta apja kötelékeit. Doktor Vela felült, megmozgatta elgémberedett végtagjait és lehúzta a hasáról a rátapasztott stimulátort. Sven szintén éber volt, Troy kábító pálcája felé nyúlt, Ellenfele azonban magához tért. A padlón hemperegve próbálták legyűrni egymást. Sven beleharapott troj karjába, mire ellenfele fájdalmasan felüvöltött. Csattanás hallatszott, majd egyre erősödő, sziszegő hang tört elő a magasból. Gergő éppen Sven segítségére iramodott, hogy együttesen csavarják ki Troy kezéből a kábítópálcát, de elkésett, mert Troynak sikerült Sven nyakába nyomni az élesített eszközt, és aktiválta az impulzust. Ezúttal Sven rogyott a padlóra. Ben odaugrott az ájult fiúhoz, Gergő pedig üvöltve rontott Troyra, ám ő vigyorogva tartotta a fiú felé a kábítópálcát, távol tartva magától a támadóit. Dr. Rozdél még mindig világtalanul keringett a helyiségben, de a köhögése enyhült. Ekkor megszólalt egy hangjelzés, és az egyik fali képernyőn megjelent egy arc. – Á, Franzba is! – hördült fel Troy. – Ez Luna Bowen! – Odakint van! – Dr. Vela szent vizsgálta. Ben szíve hevesen vert, ahogy Luna arcát figyelte a képernyőn. Aztán elkapta tekintetét a kijelzőről, és aprókat szimatolva körbekémlelt. Mi ez a szúrószag? Dr. Rózdél kapaszkodó után tapogatózott, és nagyokat pislogott. Továbbra sem nyerte vissza tökéletesen a látását, krákogva szólt abba az irányba, honnan Troy hangját hallotta. Menj ki, és szerelt le a lányt! Semmi szükség rá, hogy ide a rendben tartókat! Aztán zárd le kívülről a zsilipajtót, nehogy a vendégeik újabb trükkökkel próbálkozzanak és idő előtt távozzanak, majd én szórakoztatom őket addig. Azzal előhúzott a köpenye zsebéből egy lőfegyvert, és hunyorogva hadonászott vele felé, amerre mozgás sejtett. Troy az íz pillantott. Zsihetnünk kell, bácsikám, nem sokára indul a Lunavator járatunk. Mondta sürgetően: Csak ted amit mondok, rázd le Lunát, és gyere vissza! Ha vele nem adját, amit kérek, sorban lövöm agyon a könyköket a szemlátára! Bezárjuk őket a hűtőbe, de mire rájuk találnak, mi már a földön leszünk, ne Leadjuk az árut, aztán az üzletfeleim segítségével örökre felszívódunk egy kellemes trópusi szigeten. Troy eltűnt a kijárat irányába. Hallatszott, hogy a zsilipajtók bezáródnak, és a képernyőkön is megjelent, a helyiség hermetikusan lezárva, felirat. Ne csinálj rossz! Dr. Vela tett némi próbálkozást az idegesen forgolódó professzor csillapítására. Ben orrát egyre jobban facsarta a kellemetlen szag. Hogy van, Sven? kérdezte aggódva Gergő. Néhány percig még eszméletlen lesz, de nincs baja, nyugtatta dr. Vela. Dr. Rosdélt ismét heves köhögő roham rázta, Ben attól tartott, véletlenül elsül a kezében a fegyver. – Mi ez a szag? – kérdezte az apját, amikor úgy érezte, őt is köhögés folytogatja. Dr. vala szemügyre vette a helyiséget, az egyre erősödő sziszegő hangforrását keresve. Arca elkomorodott. – Nagy baj van. Amikor Rosdél feldöntötte az áványt, a fénypolt sarka megsértette a mintatároló vezetékeit. Szivárog a hűtőrendszerből az ammónia. Nem tudjuk, hol sérült meg, így lezárni sem tudjuk elég gyorsan. A mennyezet felől hideg füst köd terjedt szét. Dr. Rózdél közben térdre rogyott, a fegyver kihullott kezéből. Az imént belélegzett por még mindig ingerelte a tüdejét, ezért a mérgező ammóniagáz gyorsan leterítette. Hörögve tépkedte a köpenye gallériát. Segítség! Megfulladok! Mennyi időnk van? Kérdezte Gergő, és fejével megdörzsölte a szemes sarkát. Érezte, hogy könnyezik az ammóniától. Ha a tartály teljes tartalma beömlik a helyiségbe, akkor a levegő halálosan mérgezővé válik. Lebénítje a légzőszerveket, és mind megfulladunk. Talán három-négy percünk van. Nem tudunk kimenni. Doktor Vela a fejét ingatta. Troj kívülről zárta le a zsiripet. Ezzel a vezérlés átkerült a külső terminára, és nem tudom belülről felülírni. Hívjuk fel Lunát, hogy idebent vagyunk. Javasolta Ben. Immáron kegyetlenül csípte a szemét a füst, és a nyaka is vöröslött, égett a bőre. Doktor Vela hunyorogva kikémlelt a plexifalon. Úgy látom, Troy már kilépett a laborból. Biztosan a néplunát igyekszik elküldeni. Talán el is kísérje egy darabon. A zsilipajtot csak Troy tudja kinyitni. Nincs időnk felhívni őket, megvárni, amíg visszajönnek, és elmagyarázni Troynak, ha nem enged ki minket, oda veszünk a bácsikájával együtt. A gázszivárgást érzékelő automata már biztosan riasztotta a tűzoltókat, de akármilyen gyorsak, mire ideérnek, halottak leszünk. A padlónzi álló professzor felé intett. Fiúk, segítsetek dr. Rozdélnek. Én viszem Szvent, Gyertek utánam. Bennek fogalmasan volt, mit tervez az apja, de nem is volt idejük megbeszélni. Gelgővel megragadták dr. Rozdél köpenyét, és követték dr. Velát a helyiség hátsó részébe. A mozgás érzékelőknek köszönhetően a tároló állványokkal elválasztott, eddig félhomályba burkolózó hátsó sarok kivilágosodott. Ahogy közelebb léptek, egy ponyvával letakart kerek emelvény látványa tárult eléjük. Doktor vele óvatosan lefektette szent a dobogó elé, Ben pedig segített leülni doktor Rósdélnek. Lassan ködbe borult körülöttük a helyiség. A torkukat egyre erősebben mardosta a szúrószagú gáz az orjálatuk égett minden levegővételnél. Dr. Vela odalépett és lehúzkodta a ponyvát a szerkezetről. A fiúk könnyező szemmel találgatták magukban, mi lehet az. A kerek gumiszerű anyaggal borított emelvényen átlátszó, felülről zárt henger magasodott, kitárt ajtóval. A belsejében látszólag mindössze egy tartó oszlopra szerelt irányító konzol volt. Dr. Vela belépett a hengerbe és néhány gyors mozdulattal életre keltette a képernyőt. A henger fel a képernyőn elindult egy töltést jelző csík. Hozzátok be, Rosedale-t. Nyögte köhögésbe fulladó hangon Ben apja, miközben óvatosan behúzta szent a hengerbe, és neki támasztotta az átlátszó falnak. Egy pillanatra még kilépett, és egy alumínium koffert emelt be a búrába, aztán a kezelőpanellel foglalatoskodott. A fiúk fuldokolva, elgyötörten másztak be utána, és két oldalról a hóna alá behúzták dr. rosedale is. A kopasz professzort legyengítették az elszenvedett csapások. Az oltópor után az ammónia megadtak a kegyelemdöfést a légzőszerveinek. Duzzat, vörös szemmel pihegett a padlón, esetlenül ellenkezett, de még saját magát sem volt képes megtartani. A fiúk is érezték, hogy menten összecsuklik a lábuk, összegörnyedve kapkodtak levegőért, ami csak rontott a helyzeten, mert egyre több marógázt szívtak be. Az utolsó pillanatban, mielőtt eszméletüket vesztették volna, doktor vele a képernyőt megérintve lezárta a bejáratot. Az üveglap halkan csúszott a helyére. A henger időközben megtelt ugyan ammóniával, de legalább nem nőtt tovább a gázkoncentrációja. És most, hogyan tovább? kérdezte Ben. Az apja a képernyő elég figyelte a töltés állapotát, ami 60%-nál járt. Rácsapott a kijelzőre, amin megjelent a pontos dátum és idő, 2109, 6. 24, 3 óra 48 perc. Ennyi volt. Indulnunk kell. Mondta doktor vel a lihegve. Visszaugrunk egyet az időben, mindegy hova, csak elinnen. Kellenek a koordináták. Ben és Gergő összenéztek. Már fejből tudták a vers utolsó két sorát, és szavak nélkül is értették, mindketten ugyanarra gondolnak. S ha megnyitod a múlt kapuját, ne feledd a csatanapját. Mi tudjuk, hova kell mennünk, suttogta Ben, és apja mellé lépett. Pontosan 250 évvel ezelőttre. Doktor vele az ájulás határán állva már nem érzett elég erőt ahhoz, hogy megvitassa a kérdést a fiával. Átírta a dátummezőben az évszámot, 1859, 6. 24, 3 óra 49 perc. Ben reszkető kézzel lekérte az iszkinnyéről Szolferino univerzális helykoordinátáit, és könnyein keresztül felolvasta őket, majd összerogyott. Doktor vele begépelte a számsort, és utolsó erejét megfeszítve rá tenyerelt a zöldre váltó képernyőre. Ben még hallott egy csattanást, mielőtt elvesztette az eszméletét. Az utolsó emléke a személyen keresztül beszűrődő színes fények örvénye volt.